Slavoslovia a 181, de mulțumire pentru darul urcării Aleluia, slavă ție, Doamne, Isaristoase, te iubim și îți mulțumim, fiindcă blândețea florilor, răbdarea melcilor, retrași în cochilie, hârnicia albinelor, cu înțelepciune, în favurii inimilor noastre ai adunat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Isaristoase, te iubim și îți mulțumim, fiindcă fecioria simțurilor lipirea buzelor graiului, deschiderea ochilor minții și focul harului care topește în pietrirea inimii ne-ai dat. Aleluia, slavă-ți-e, Doamne, Iisă Histoase, te iubim și îți mulțumim, fiindcă lacrima milei din ochiul inimii, raza de a gândului sfințit, degetele duioșiei în noi le a așezat. Aleluia, slavă-ți-e, Doamne, să Histoase, te iubim și îți mulțumim, din râvna furnicii, cugetul liniștit al apei, limbile de foc ale rugăciunii inimii, în noi le-ai binecuvântat. Aleluia, slavă ție, Doamne, doamnei Histoase, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă fiorul Duhului Sfânt, fiorul sfinților Taine, prin labirintul lumii și printre capcanele ispitelor, cu iscusință ne-au purtat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisări Histoase, te iubim și-ți mulțumim, Fiindcă murmurul buzelor Evlaviei, grădina luminată a cugetului, smirna smereniei, în rugăciunile iubirii, toate le a adunat. Aleluia, slavăție, Doamnei seristoase, te iubim și îți mulțumim, fiindcă crucea rugăciunii, ca un jug minunat am purtat, și de aceea rodul faptelor bune, în calea noastră, l-ai așezat. Aleluia, slavăție, Doamnei seristoase. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă uitarea, moleșala, ispititoare a Duhului Lenei, amintirea și slava deșaltă, toate cu focul slujbilor sfinte ale iubirii le-ai îndepărtat. Aleluia, slavă, ție, Doamne, Iestei te iubim și-ți mulțumim, fiindcă la poarta de raze, din sfânta crucea ta, genunchii inimii noastre s-au aplecat, ca semn că dorul nostru te-a așteptat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisăi, te iubim și îți mulțumim, fiindcă mirul harului tău peste noi, ca peste Înger, s-a revărsat, ca semn că treptele iertării și sfințirii le-am urcat.